Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulil amin nabijna muhammed dhe ala alehi was habbeh w men tabeahum bi ihsan ila yomid din Allahu nazhere falenderojm dhe vetem per te ndihmen dhe falje kërkojm lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin i muhammedin sallallahu aleihi wasallam me familjen, shokët dhe të gjithata që ndihmin këtu rrug dy ditën e fund të kësaj bote Të nërodhëzër për të shumë se besimtari i qëli përpjekat për është një mështë njëtë në kësaj bota për të qeni debatë shumë, për të qeni mirë a i krasë kësa jetë synën që atë përfundimi ti, ti atë i mirë Për këtë arsut dhe Muhammedi sallallahu alai sallam është lutur për përfundim të mirë dhe në një hadith Shumë interesantë Muhammedi sallallahu më ka thënë se kur Allahu rab, e dënë një rëbë atër e përdurë atë e kam për të shabtë e si e përdurë Allahu atë rëbë më këptim pozitiv për të mirë ka thënë i jabë sukses për të bërë punë të mirë e pas taj në atë punë të mirë Allahu Gjellewale e merë në atë punë të mirë e merë Në kuptim të asaj që përfundimi i ti bëhet dhe është në punë të mira. Andaj në vazhden e porosive që imi duke i përmendur, të njerëzë të mëdhejnë që i kanë lënë në prag të vdekës e tyre, nuk do të që gjithë mënë porosia tjetë gojore, të këtë thënë në dishka. Nga njerëzë dhe vetë përfundimi i njerëzëve dhe mënyrën se si ata ka ndalë nga kjo botë është mesaj dhe porosi, e modhe për neve. Sa do të përmendi një nga porositë dhe gjithashtu përfundimet e tetë interesante dhe shumë frymëzuese për neve të një nga diëtorët më të mëdhenj, një nga njerëzit që më vërtet të vërtet lënë gjurmë të pashmueshme në historinë e njerëzimit. Por njëri që konsiderohet një nga diëtorët më të mëdhenj të këtij umeti. Pas gjënëratës e partë Ashabve të pegamberi sallallahu aleyhu sallam Fjole është për imame Bu Hanifa Rahim e Hullah Një njëri që li padushim Sado që të flasim për te dhe Sado që të përmendim Padushim se do imbetim i bërqë Këti njerit madhë Për dijen, për kontributin Për pun të mëdhaja që i la pas vete Prandaj Padushim se Ato që ka djetarët e kanë thënë për këtë njeri është dëshmija me ma dhe se kush ka qenë. Si kurse ka thënë imam Shafiu, Rahimullah, se të gjithë djetarët pas ti i kanë borë që ati. On të gjithë djetarët pas imam e Muhanifës, Rahimullah, i kanë borë që ati dhe janë të varën nga i në kuptim në fikut, në kuptim në qështjeve juridike të islamit dhe lavdatat të tjera që i kanë dhenët në drejtësim të tje që, pa dëshim se të flasrës për biografinit tje është një qështja shumë me gjatë, si që kemi mundësina me e bonë, këtë legjerat të shkurë të rësat pas sabahat. Kënë njeri e kështë jetën të mbushur me mësime, me adhurime dhe Allah të mbënuar. Ndaj, me të vërtet, ka do që e kapsh aspekt një të sti, e sheshe sa so ka që një përkushtuar dhe i devatshëm dhe sa so pun të mira të mdo e kalon pas vete Këtë djetar para se të vdiste e lan një fjall të madhe dhe e lan një vej për të madhe Qfar fjall e la dhe qfar vej për e la dhe qfar dëmë thënë e ka kjo për njëve Në prak të vdekje si mamë Imam Buhari fi rahimehullah i i dretuar Allahut azhjal me lutën duke thënë o Zot më mëshiro. Nga sa uni jam në mesin e banorëve të kësaj bote duke u përpjekur ç'ta trajtoj dhe përmirësoj veten time, andaj kërkoj mëshirën tënde. Dhe pas sa i tha këtë fjalë, interesant, nga shtrati i vdekjes ra në sejdë. Dha ashtu në sejdë Në atë pozicion të adorimin dhe Allahu Gjelle Ola Allahu Gjelle Ola i amur i shpirësi Në ndë e vdësh imam i Bu Hanife Rahimullah Me kok në tok duke qenë në sejgde Dhe duke e kërkuar mshirën dhe rahmetin Allahu të azogjen Nështë a kjo është përësijë është kurëtër Mirë po të nërodhezër është me dhëtë shumë dhe me thonëse Kënjëri në fond të jetës ta se Në kuptimin e asoj lutje sa o zëtë, unë nuk e kam pas letë që në mesin e banorët të tokës, që në angazhimet dhe preokupimet dhe ju është e kësoj botët, nuk e kam pas letë të mire me vetën time, të përmjësoj vetën time, nuk e kam pas letë të trajtoj që është që kanë të bëjnë me vetën time. Andaj si kur që me kemë shiruar dhe me kemë dihmuar gjatë jetës, në këtë të rajtim, në këtë përmirësim, më më shira dhe më përkra dhe më ndihma dhe në këtë moment. Që ka sa so është e madhe kjo kur njëri të ndrëlezer, e ka një jetë mbushur me punë të mira. Dhe ato punë të mira i nëgjaj një loj krediti, një loj depositit të punë vetë mira, që njëriju pastaj i drejtojtë a lojën e uala duke ndërmecuar me këto punë të mira. Nga së ndërimeci me punë të mira është që është e lejuar, ma dhe e kërkuar. Përndaj nga kënë i mësojmë fillimishtë se kur ti dënë me e kërku mëshirë në Allah Gjellë e Walla. Kur ti dënë me e kërku përkrahë dhe ndihme në Allah të Zogjellë. Në basë të qëfar merite, në basë të qëfar kreditit e kërkan këndim nga Allah Gjellë e Walla. Nga që kjo është kënë në mënyrë reciproke kërë njerë i kërkan mëshirën Allah të të gjelë, sëla ashtë runga më e shpejt dhe më e sigurt për të afituër Ahmetin Allahot, është që ti ti mshirështë të të tjera. Sikur se ka thonë Muhammedi sallallahu aleyh sallam, irhamu men fil ardi, irhamu men fil, fil sëmaq. Mëshirani ata që janë në tokë, ju mshirani ju vaj që është në qilë. Andaj, sa ji imshirështëm për njerëzit, Sa jemi të mshirëshmë me zvete Sa jemi të mshirëshmë Edhe ndaj kresëve tjera Për aqe dhe e meritojmë Mshirën Allah Në qërëfse më bizotrojnë në, në mjesë dhe njerëzve Urejtja Aroganësa Dhuna Mozdurimi me zvete Nëse kjo Qarkullon në mjesë dhe njerëzve Atër pa duqshumë se për aqe Sa njerëzve me zvete janë kështu për aqe dhe humbin Mshirën Allah të zë qëllë Dhe gjithashtu për asë janë të mshirëshmë e mërëtojnë rahmetin Allah të të të gjithashtu. Përndaj, këj njëri, për dëshëm se gjatë të rizë ka qenë shumë mshirëshmë, mjaftove të mshirë ati për nëzansë ati, për muslimanë që i ka të regu për mjë amësu finë Allah Gjallahu ala. Ma dhja, imame Buharifa, Rahimullah, ka qenë edhe trektari një orë. Dhe shambujt e ti në mirësinë dhe mshirën e ti në të tej për të atër shumë të që nuk mund përmanë të gjitha. Andaj, si kur që ka qenë i mshirëshme të tjerit, e ka merituë edhe mshirë në latë a zogjën. Në në tjetër, shikosa qëpar ka thënë. Ka thënë, nuk e kom pas letë, pa të shumë se nuk është letë në let, mesin njerëzve, të cithë të paktinë ata që mirën me punë të vetës të në dunjë. Sëtë përshamu në mesin njerëzve kuna jetojnë. Njehet ama më shumë mirë me punët e tynë apo me punët e tjervë? Me punët e kuina mëron njerëz më shumë. Ja, më shumë mirë me punët të të të e tërkuina. Më shumë me brengues siç është diku tjetër, i kuptojm negativ, jo jo çka ka gjallë. Po interesohet për punët e tjervë, flet për dikun tjetër. Më shumë më e shqetëson gabimi i dikujt se gabimi i vetë si tash këtë mjedis ku të pak në tash më mirë me vetën e tynë. Në këtë mjedis ku të pak një ato të thotë e përmirëson vetën e tynë. Ti, nikat më desh të mirësh ti me veten tonë, me punët tua, nuk është puna leckja. Por përpjekja dhe angazhimi i vazhdueshëm ato çet e bën njërin gjallë. Kush të përkron këdo tip me ç Allahu azhal. Kush përkro? Sot për shembull, nëse njëri mirë në punë të veta, sa njerëz e përkrojnë thonë mashallah të kovt, që ky pakjen ata. Veç Allahut përkro, veç Allahut stimulon. Andaj Imam Buhari rahimullah ka dosh me bo këtë lutje edhe dhe dhëndrimecimit të kalau gjelevala sikur që me këndimuar gjatëtës që jam marrë për punët e mija jam angazhuar edhe të ashtë në fund të të stime jam duke u për pjekur me vetën time që dal i siguta në kjo bot e, kshuraj, e, e, e, e kërkoj o zotë mshiren të ndë dhe përkrajen të ndë ndaj kjo është më rëndësi të në rëlozër që njëri u samba te për mirën me punët e ti Kër është shëndosh, atë që më atë e për një mundës në allahë gjallora, më më marë gjithashtu me galit e ti kër është duke vdikë. Kjo është regullë. Kër njëri një është duke vdikë, për që ka nevoj? Ka nëve për kërkim falja, ka nëve për shadet, ka nëve për punë të veta, s'ka vakte për po galit në një ku tjetër. E qyshme apru punën që kështu me pasë për fundimin, E po shikoja situatën kër i, i shëndosht e kër i ki punë mirë. Me qëka e duke o marë. E kam pëjtë një djetarë të madhë. I kam thonë, qëka të mërmënja për filanin? Filanin, qëka thu për ta? Hala se këna kry punë me vetën tonë, e ta një me folë për filanin. Hala njerë, jena në zonë me vetën njerë. Kur të krymë, ta një qymë që po përnë filanin. Kena shumë që kam investur vëtën tonë. Kena shumë që kam më mar Shumit se njërëve interesohen për pun të tjereve Qof për pun Qfar dhe qof të ato për familjare, sociale, materiale Qfar dhe koft Dhe kjoj interesim nuk është për ti ndihmu Jo, kjoj interesim është për kuresht Ose për zbulu, qështë për jetën, ku për i mërë, qëka për bënë Qka të interesohen të jëtë Andaj, meru me pun të tua Meru me problemet të tua Meru me ato qështë që ty të për kasën ka shumë probleme që janë probleme po. S'ta përkasin vetëm u morr më to. Kurs në vet për to. Arsye si më naçi krymo ato puna si zgjidhë ato probleme. Merr më ato punjen tuaj. Kjo është porosia e mëme Buharifus Rahimullah. Merë më jatoch të përkat ty. Qase kjo është ajo që të garanton dalet i sigurt në ata këse rrugë. Të pa duheshim se me gjithë këtë kontribut, me gjithë këtë, ha di çfar çfar di e kalon ky njeri. Çfar punë kalon ky njeri thuat për Imam e Buhariu, oh rahimehullah, që sepaku sepaku 20 vite në Mosulum të për e ka fjalë namazën e sabaut me abdesin e aqisë. Ç'i bie kjo? S'ka flojë të natën, na doli me kaçën. Duke qendruar Allahu xhelal xelalu atë. Edhe është buar shkaktar për këtë një fjalë e një njerë. I cili ka thonë në ditë Imam e Buhariu që si ka thonë Unë kom një përshtypje që gjithë natën ti falesh. U kthye në spi, ka thonë subhanallahu, njerëz mlojin për burr më mirë unë flaj, më arrash, edhe s'ka flaj më. Shikoj, s'ka mund të më bëjë njerëz më ditë më të mirë se që është ai. Se njerëz të mirë zakonisht janë shumë më të mirë se që që ti e di. Që çdo njerëz i mirë. Nëse më ne kur kur ti të nje dikush për më të mirë se që atë këtë brendi, s'u shumë kundërta. Kjo është e kundërta e shumë mirë për sa të. Njerëzit po din për më të mirë e lëvduin edhe heq nuk niyet keq në koks ashtu. Thotë mirë, u ka se njerëzit po m'lëvduin kan. Po m'dika për të mirë. Po nëse njerëz po din për të mirë e nuk i e bashkë ashtu i mirë, atë kjo do të më të motivoj që me kon më i mirë se njerëz që po t'lavdrojnë ata. Andaj njerëzit e kanë lavduar ima e kanë lavduar Abu Bakr. Njerëzit i kanë mashallah të sahabët sahabë, e pejgamberit sa më i devotshëm kanë qenë, njerëzit po m'bekr. Këtë farë ka në abu Bekri Ka thonë Allahu me gjialni i khajremi me jë dhunun O zëtë Më bë më të mirë Se që këta di për mua Ka se gjithë më besimtore du mi pas po, dhe punë të më mëshefta Të mira Që nuk i din kur kur shë posa logele le valë Nëse krej që ka të bëjsh punë të mira i din jërsë A tërë kjo rëzik Nëse krej që ka i ki punë të mira Kaj tjetë mi pa po, A kiti që ka të mësheft që kur kur se shë 10 kanë dietarët ka që kanë qenë fjalë të mëdha kanë thonë kanë thonë mundohun me pas të putë mira të fshehura sikur si ti gjuna të mshafta. Ai di njerëz që gjunatë tuaja iki do të mshofta që konkurset janë ato. Apo e po mundohem i paso të putë mira të fshehura që konkurset janë ato. Andaj kuniri son ka pas putë mira. Sa so është mundu me kuni mirë. Si ka veç një një një një shembull nga jeta e ati. Megjithatë, megjithatë Nuk është më bështet në fund tjetës të ti Në punët të ti Në dëvesunë të ti, në dinë të ti Për ka thonë Irhamni ja, Irhamerrahimin Oj gjithë më shërshëm më më shërra Se veç që zë ti më më shërran Unë e shëpëtaj Nëse më më shërran Unë e dalë faqe barë nga eta eksoj, eksoj bote Andaj shpresënë në rahmetin Allah Gjellewala Edhe largimi I më bështetës në vetë vetën Dukë më bështetë në Allahon Dhe duke logaritën e rahmetën e ti, kjo është ajë që duhet ta kurërgjën edhe jetën ton, por edhe dalin ton nga jetë e kësoj botën. Përndaj, Muhammed s. l. l. l. l. k.a thën, asë këndë për juve nuk kanë me qunë gjenet punët e ti. Qysh nuk kanë me qu, e që kanë aqenë gjenet? Jo, punët e të sebebë, sebebë për me, me shku në gjenet. Por a, a jënë punët, qmimi gjenetit, janukian avdon. Që s'a gjeneti është shumë majstrajse punë, dëmirë ç'i nai bujë më avdon. Por Allahu xhallallahu i bën sebab çdo punë kujt më ja dha gjeneti në kupt më s'i dha. Prandaj kur bash na mashtrojmë on që ta kenë bëu punë mira, që nuk e di edhe gjeneti i pagu këtë punë kaq punë mira që ku bëon avdon. Jo valla ti ke bëu punë mira me rahmetin e Allah, Allahut. Allahu të këmshiruo. Allahu të kanëru me bëu punë mira me be, më të bëu sebab për vëzhgata. Në kjo kuptim dhe kjo nevoj parahmet në allot e luftën të besimtari Vetë pëlqimin, vetë në atësin, lafdrimin, mendje madhësin E banë gjithë mund të jetë modest dhe nga ta që vazhdimesh kanëve i parahmet në allot e zë gjellë Në shiko kjo dhjetë orë ka që i madhë, sa ka pas nevoj parahmet në allot e zë gjellë Ma di edhe në momentet më kritike të jetës e ti Dhe e fundi që duha me përmanë të nërgërëzër është Shikaj e këtë mënyrë të vdekjes Së me vdetë kësajda. Nuk është më rëndësi për këtë botë mënyra se si po vdes. Ngase nuk është mëlet me dhën e sejdës së shtit, do vjo pun mëlet andaj mënyra se si nisi vdes, nuk është shumë e ndërlidhur me këtë botë. E me çka është ndërlidhur është e ndërlidhur me ringjalljen në botën tjetër. Ngase ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kama tahyuna të vdesni. Është si kur të vdesni, të bëdhni. Ka thonë sikur që keni jetuar, keni më vdek. Dhe sikur që keni vdek, e keni më rindjal. Andaj para mënoi Imam Abu Hanifa rahimullah, më onjal ditë gjykimit në, në sejdë. Hakopul me mirë. Që ajo shpesh zonse. Prandaj ky përfundim kaq i mirë nuk ka arbash të qas stopsa. Ja, jo. Nuk është këtë në këtë mënyrë njër njër njeriu më përfunduofton. Për. Por nëse diniu ka jetu mesëjde, dhe ka jetu i prun Allahu Xhela uala, i vije përfundimi i mirë. Prandaj ndëhruar porosia e fundit e kësaj ngjarje ose e këtij tregimi të këtij imamit të madh është që të shikojmë për mënyrën se si do të na përfundon njeriu tani. Kë një gjon sikurse për, si për shembull Uthimit, po thëmë kushtimesh në marë uthimin në aeroplanë. Mund tjetë ngritja e sukcesme. Mund tjetë uthimi sukcesme. Por, kajtë nëvarnë nga atërimi. Në qofë se zbretë sukcesme, e që atërë mirë. Se në qofë se këtë në regullë, po atërimi pa sukcesme, nuk ka më rëndësia ka flituru mirë, a së ka flituru mirë. Më rëndësia është ka atërë mirë. Dhe jeta mund tjetë në regullë, po në qofë se zbretë në ahiret nukë regull përfundimi mund të jetë shumë i keq Allahu na rruaj apo. Prandaj si do këtë të jetë përfundimi çdo kujt pinive, kët mund ta përcaktosh nga mënyra se si ke jetuar apo. Ana dietator ka përmendur disa psebe për shkaqeve që i garanton njeriu i garanton njeriu përfundim të mirë. Një nga ato psebe që njeriu mund të ketë përfundim të mirë kanë vënë vazhdimësia e punës mira, veçanërisht namazi me xhamat. Interesant dietator në mënyrët veçant e kam përmen si shkak i përfundimit mirë në mazi me gjemot veçanresht në mazi i sabot edhe i jacis veçanresht në mazi i sabot edhe i jacis e kam përmen si njën nga shkakit kryesura për përfundimit mirë njëri me pasat pasaj përmendja është peshtë Allah o të të gjelë aj që përmendja Allah në vazhdimisht Subhanallah, Alhamdulillah, La ilahinallah Astakfurullah Padoshim se edhe në momentin kritik e tetësi Allahu xhallaula ia forson gjuhën çaj të vdesu që për mandat Allahu të varë kotan. Prandaj edhe e treta që për skaçeve që na ndihmon në përfundim të mirë është lutja, duajo. Me luttë Allahu xhallaula, luttë Allahu xhallaula o Zot më ruaj nga përfundimi i keq dhe më mundso që të kem përfundim të mirë. Siçojse ka pasur këndir me përfundim, prandaj për më do të piksej votë me shahadat. Ata më çkan gjallor. Më shadet, me vdik me abdes, rinjallësh me abdes, me vdik me përmenet allat, rinjallësh me përmenet allat, me vdik në sejgjde, apo, rinjallësh me sejgjde, e kështu më rap, anë e lutë Allah në gjallëura, që me të mundësu me pasë përfëndim të mirë, e jo Allah në arruajt me pasë njëri përfëndim të keqë, përfëndim që përfëndim që përfëndim nuk jepë shërjat mira, së kënjëri ka punë mirë nëse në, në ah Së gjithë kongjersh of deshën Allah na ruaj, duke fol fjalë kthija për Allahu Xhënjalaluhu. Për çka këtë dhimbje, për dashja të mndaja, për çka këtë cikletë që i kanë ato momente këto rrod, vdes me mendim të kjashtë me fjalë kthija me meshtjejo të mira e këto rrod, a nuk ka shkëpë përfundim i kaçëm? Prandaj kush donë përfundim mirë, letë mundohet për përfundim mirë. Me lutje mira, me namaz me xhamat, me vazhdimsi, me, lu, me dua, me lutje që Me dë vërtet me na pasë, lakmi, dikosh, përmjurën se si në darim vete këse i bote. Dhe imam e Bu Hanifë e Raimullah vdëqë në sejgjde, me kokë të përullur dhe me trupë të thyër për Allah Gjallamwala. Ashtu si kurse e pat jetër me sejgj dhe i badet, ashtu ishte edhe për fundimi i ti. Pra nda e këto rrasë dhe thash, nështa në edhe nuk kanë nevoj shumë për komente, sa so kanë nevoj për meditim dhe vlerësim dhe analizë, Të kësaj mënyre të dalës nga jita e kësaj, e kësaj bote Andaj Allahu Gjallahu në mundësoh që të kemi përfëndim të mirë Dhe në mundësoh që mëdë vërtet Dalë e jo nga kjo bote tjetë Me fjallën e fundit La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah Dhe pa dushim se aj që përpjeket Allahu Gjallahu Ala nuk jahu mundin dhe nuk jash gëndjen Në moment e fund të kësaj bote Dhe i bëftë Allahu këta imam të mdhej Këtë djetar të mdhej, mdhej mëdë vërtet Sh edhe për jetën e tyna, për edhe për vdekjen e tyna, nga se këta ishën medveret imam, shamëll për neve, edhe për jetë, edhe për vdekje. Për ndaj, është pa dërshem obligative për neve të anjohem jetën e tyna, sikur që po e njojme edhe mënyon e vdekjes e tyra. Kjo ishte aja që përta dhe jysh me thonë sëtë shkorti mështë, Allahu ishtu lefë dhe ju më ndësot gjithve të kemi jetë të këndshmet mirë në në nëkn de përfundim ashtu si kur sa është Allahu i kinahu. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam kasein katër.